Довження 31 розділу Бен Кекстон відчув тривогу, коли за верховним жорцем змигнуло світло, і він побачив Джил Бордмен, що набрала величної пози на віддаленому підвищенні. Він кріпнув, щоб переконатися, що його знову не вводять в оману освітлення та відстань. Але це була Джил. Вона поглянула на нього і посміхнулася. Він неуважно слухав заклинання, поки думав, як переконатися в тому, що простір за людиною з Марса – це звичайний стереобак, чи ще якась подібна хитрість. Та він був готовий заприсягтися, що міг піднятися цими сходами і ущипнути її. Він мав спокусу так і зробити, та потім нагадав собі, що зруйнувати виставу Майка було б огидним вчинком, зачекати, поки все закінчиться. І Джил буде вільна. Кібела. І костюм Джил несподівано змінився. Ізида. І знову. Ферік. Гея. Іштар. Мар'ям. Мати Єва. Мати Ордеум Магна. Любляча і кохана. Життя невмируще. Кекстон перестав дослухатися до його слів. Джил, яка несподівано стала матір'ю Євою, була вбрана лише у власну красу. Світло посилилося, і він побачив, що вона стоїть спокійно у саду, а гілку дерева, розташованого неподалік, обвиває велика змія. Джил посміхалася їм усім, потім повернулася, потягнулася вгору і погладила зміїну голову, після чого розвернулася назад і розкрила обійми. Перші кандидати рушили вперед, щоб зайти у сад. Прийшла Патті, яка поплескала Бена по плечу. «Бене, я повернулася. Ходімо, любий». Кекстон був проти. Він хотів залишитися тут і насолоджуватися прекрасним видовищем Джил. Але ні. Він хотів більшого. Приєднатися до процесії і піти туди, де була вона. Проте він зрозумів, що підводиться і йде разом з Патрицією. Бен озирнувся і побачив Майка, який обіймав і цілував першу жінку в черзі. Розвернувся вслід за Патрицією, щоб вийти, і вже не бачив, як мантія кандидатки зникла, коли Майк її поцілував, а також і того, що відбулося відразу ж після того, як Джил поцілувала першого чоловіка-кандидата на підвищення до восьмого кола. Його мантія теж зникла. «Ми маємо довго кружляти навколо», – пояснювала Патті, – «щоб дати їм час очиститися і вступити у храм восьмого кола. О, втручання їм би не зашкодило. Проте це згайло б час майка, який слід буде витратити на те, щоб знову повернути їм настрій. А він і так важко працює. Куди ми зараз йдемо? Забрати солоденьку булочку» а потім назад до гнізда. Хіба що ти захочеш взяти участь в ініціації до восьмого кола? Ти можеш, тобі це відомо, оскільки ти у дев'ятому колі. Але ти ще не вивчив марсіанську, тому ця церемонія здаватиметься тобі незрозумілою. Що ж, я б хотів побачити Джил. Коли вона звільниться? О, вона просила передати тобі, що збирається піднятися нагору, щоб зустрітися з тобою. «Сюди, донизу, Бене». Двері відчинилися, і він зрозумів, що вони зайшли у сад, який він вже бачив. Змія так само обвивалася довкола гілки. Коли вони зайшли, вона підняла голову. «Ось ти де, Люба», – сказала Патриція до неї. «Гарна мамина дівчинка, правда ж?» Вона обережно зняла боа і опустила змію в кошик, починаючи з хвоста. Дюк зніс її донизу, але я мала влаштувати її на дереві та звеліти їй залишатися там і не повзати. Ти щасливчик, Бене. Служба переходу з сьомого у восьме коло трапляється дуже рідко. Майкл не проводить її, доки не збирається достатня кількість кандидатів, готових створювати та підтримувати настрій. Хоча зазвичай ми відправляємо людей із сокровенного кола, щоб вони допомагали новачкам, кандидатам ззовні. Бен ніс солоденьку булочку для Патті, аж доки вони не дісталися верхнього поверху. Тут він зрозумів, що змія довжиною в 14 футів досить таки важка. Кошик скріплювали сталеві скоби, які точно не були зайвими. Щойно Бен з Патті піднялися, вона зупинилася. «Постав її сюди, Бене!» Пат зняла мантію. «Це нагорода для, Це нагорода для солоденької булочки!» За те, що вона була гарною дівчинкою. Вона чекає обіймів від мами. У мене скоро починаються заняття, тож я пройду решту шляху з нею і дозволю залишатися на мені аж до останньої секунди. Не годиться розчаровувати змію. Вони зовсім як діти. Змії не можуть грокати з усією повнотою. За винятком того, як солоденька булочка грокає маму. І, звісно ж, майка. Вони пройшли десь 50 ярдів до входу у гніздо, де біля дверей Патриція дозволила Бену зняти з неї сандалі, після того, як він сам роззувся. Його цікавило, як вона може утримувати рівновагу з такою важкою ношею. А ще він помітив, що Пат в якийсь момент позбулася своїх панчіх чи шкарпеток, без сумніву тоді, коли виходила, щоб влаштувати появу солоденької булочки на сцені. Разом вони зайшли всередину. Пат вже була одягнена лише у велику змію. Бен знову роздягся до трусів, зупинився, розмірковуючи над тим, щоб зняти й їх. Він бачив достатньо, щоб бути впевненим, що одяг, будь-який одяг, всередині гнізда, згідно з його простими звичаями, був так само непотрібний, як підбиті гвістками черевики у Дансингу. М'яке застереження на виході. Той факт, що в гнізді, схожому на лоно, зовсім не було вікон. Комфорт. Відсутність вбрання на Патриції. Та ще те, що вона запропонувала, проте не наполягала, що він може зробити так само. Все це разом означало звичну для цієї родини оголеність вдома. Оголеність звичну для людей, які щонайменше були його умовними водними братами попри те, що він навіть ніколи не бачив більшості з них. Окрім Патриції, чию поведінку він оцінював з урахуванням припущення, що у татуйованої леді можуть бути досить таки дивні уявлення про одяг, Бен мав і інші підтвердження своєї версії. Коли вони заходили до вітальні, то пройшли повз чоловіка, що йшов в інший бік, до ванних та маленьких гніздечок і на ньому було ще менше, ніж на патті, зі змією та безлічу малюнків. Він привітався з ними фразою «Ти є Бог» і пішов далі. Ймовірно, так само звичний до оголеності, як і Патриція. Але, нагадав собі Бен, цей брат, здається, не був здивований і тим, що сам Бен залишався вдягненим. У вітальні було ще дещо. Тіло, яке лежало до лілиць на дивані, в іншому боці кімнати. Це була жінка. І, як здалося Бену, хоч він і не хотів витріщатися, вона теж була гола. Бен Кекстон вважав себе витонченою людиною в таких справах. Плавання без купального костюму було для нього простим і зрозумілим. Він знав, що безліч родин дуже буденно ставляться до оголеності у власному домі. І це були дуже різні родини. Хоча його самого і не виховували у таких традиціях. Він навіть одного разу дозволив дівчині запросити себе на нудийський пляж, і це не надто його стурбувало, особливо коли минули перші п'ять хвилин, чи щось близько того. Він просто подумав, навіщо докладати таких зусиль заради сумнівного задоволення наткнутися на отруйну рослину, подряпатися і обгоріти на сонці. Саме через все це він потім і пролежав у ліжку весь день. Проте зараз Бен зрозумів, що вагається. Нерішучий, нездатний обрати між звичайною пристойністю та бажанням зняти свій умовний фіговий листочок. Тим більше залишалась вірогідною можливість того, а так і станеться, думав він, що коли він роздягнеться, туди тут же увійдуть одягнені незнайомці, які так і не знімуть свого вбрання. І саме він почуватиметься неймовірним дурним. Прокляття. Він може навіть почервоніти. «Що зробив би ти, Джубале?» – вимагав відповіді Бен. Брови гаршого поповзли вгору. «Бене, ти очікуєш відповіді щодо того, що я здивувався б? Я бачив людське тіло як лікар, і не тільки. Впродовж більше, ніж половини століття. Воно часто милує око, інколи наганяє тугу, і ніколи не є чимось особливим». Цінність мають лише окремі місця, та й то завдяки суб'єктивній точці зору споглядача. Як рокаю, що Майк дотримується у своїй родині нудиських традицій. Чи схвалюю я це? Чи маю плакати? Ні те, ні інше. Мені до цього немає жодного діла. Прокляття, Джубала, тобі легко сидіти тут та прикидатися олімпійцям. Перед тобою не стояв такий вибір. Я ніколи не бачив тебе без штанів поряд з гостями. Так само, як і я тебе. Інші часи, інші традиції. Проте як грокаю, що тобою не керувала б скромність. Ти страждав від нездорового страху осоромитися. Відома фобія з довгою псевдогрецькою назвою, якою я не буду тебе обтяжувати. Маячня. Я просто не був упевнений, що це ввічливо. Маячня, говорите ви, сер. Але вам вже було відомо, що це було б ввічливо. Проте ви боялися, що можете виглядати по-дурному. Чи, можливо, остерігалися потрапити у пастку набутих рефлексів ввічливості. Але здається як рокаю, що в майка була причина започаткувати такий родинний звичай. У нього завжди для всього є причини. Попри те, що деякі з них видаються мені дивними. Отак, у нього є причини. Джил мені розповіла. Бен стояв у фоє, спиною до вітальні, і тримав руки на резинці трусів, кажучи собі, не дуже рішуче зняти їх. Коли чиїсь руки міцно обійняли його ззаду за талію. Бене, любий, як же чудово, що ти тут. Він озирнувся. Потім обійняв Джил і ненаситно поцілував її. Він був дуже радий, що не роздягся повністю. Вона вже не була матір'ю Євою. Зараз Джил вбралася в одну з тих довгих, широких мантій тій жриць. Тим не менше, він з радістю усвідомив, що тримає в обіймах живу, теплу дівчину, яка ледь вигиналася. Її священне вбрання було не більшою перепоною, ніж тонка нічна сорочка. В той час, як кінетичні та тактильні відчуття підказали йому, що під ними справжня Джил. «Оце так», – сказала вона, перериваючи поцілунок. «Я сумувала за тобою, старий ти негіднику. Ти є Бог». «Ти є Бог», – визнав він. «Джил, ти прекрасніше, ніж будь-коли». «Так, це для тебе. Та ти навіть не уявляєш, як же мене схвилювало те, що ми зустрілися поглядами на виставі». «Виставі?» «Джил хотіла сказати, – вставила Патриція, – на закінченні служби, де вона була всесвітньою матір'ю. «Матер де у магна!» «Дітлахи, я мушу поспішати!» «Ніколи не поспішай, солоденька Патті!» «Я не знаю поспіху, тому не буду поспішати!» «Бене, мені потрібно вкласти солоденьку булочку в ліжечко і спуститися, щоб провести заняття!» Тож поцілуй мене на ніч, будь ласка. Бен зрозумів, що цілує на ніч жінку, яка все ще повністю обвита величезною змією, і вирішив, що міг би це зробити, але краще, скажімо, в лицарських обладунках. Та він намагався не звертати уваги на солоденьку булочку і пести в патті так, як вона заслуговувала, щоб її пестили. Джил поцілувала її і сказала. Перекажи Майку залишатися там, доки я не прийду. Дякую. Він би залишився у будь-якому разі. Добраніч, дітки. Вона не поспішаючи пішла. Хіба вона не мила? Звісно, попри те, що спочатку збила мене з пантелику. Я грокаю, але знаю, що це не через її татуювання чи змію. Вона спантеличила мене. Вона збиває спантелику всіх. Тому що Патті ніколи не вагається. Вона просто автоматично завжди робить правильні речі. Вона дуже схожа на майка. Пат досягла найбільшого успіху з усіх нас і повинна бути верховною жрицею. Проте не приймає цього, тому що через татуювання їй було б важко виконувати свої обов'язки. Щонайменше вони відволікали б увагу. А пат не хоче їх зводити. Хіба можливо звести таку кількість татуювань? Хіба що зняти з нею шкіру? Це б її вбило. Зовсім ні, Любий. Майк може звести їх повністю, не залишивши ані сліду. І навіть не зробивши їй боляче. Повір мені, Любий, він зумів би. Але він грокає, що вона вважає, що ці татуювання належать не їй. Вона просто їхній хранитель. А він грокає її рішення. «Присядьмо. Доун прийде з вечерею для нас трьох за хвилину. Я мушу поїсти, поки я тут, бо не матиму такої змоги аж до завтра. Поганенький розклад, як на позаштатну управительку вічності. Не знаю, чи ми сьогодні ще побачимось. Так сталося, що ти приїхав у дуже насичений день. Розкажи мені, що думаєш про те, що побачив?» «Доун казала, що ти бачив ще і зовнішню службу.» «Так. І...» «Майк повільно промовив Кекстон. Без сумніву досягнув успіху. Гадаю, тепер він міг би навіть продавати черевики зміям. Впевнена, що він зміг би. Але ніколи не став би. Тому що це було б неправильно. Адже насправді вони їм не потрібні. «Що сталося, Бене? Як рокаю, що тебе щось непокоїть?» «Ні. Нічого такого, щоб я міг би висловити». О, я не дуже розбираюся в церквах, але я зовсім не проти них, і точно не проти цієї. Гадаю, що я просто ще не грокнув. Я запитаю тебе знову, за тиждень чи два. Не варто поспішати. Через тиждень мене тут не буде. У тебе є кілька колонок у запасі. І це було не питання. Три свіжих. Проте мені не слід залишатися тут так довго. Я думала, ти залишишся. Ну що ж, передзвониш потім, пізніше. Розповіси мені свої враження. Можливо, з приводу церкви. Тоді, напевно, ти грокнеш залишитися тут на більш тривалий час. Не думаю. Чекаю на повноту. Тобі відомо, що це не церква. Ну, Патті говорила щось таке. Скажімо так, це не релігія. Це є церква у юридичному і моральному значеннях. Але думаю, що наше гніздо – радше монастир. Та ми не намагаємося привести людей до Господа. Це суперечить мові. Цього навіть не можна сказати марсіанською. Ми не намагаємося врятувати душі, тому що їх не можна втратити. Ми не намагаємося змусити людей вірити. Тому що те, що ми пропонуємо, не віра, а істина, яку ми можемо перевірити. І ми не спонукаємо їх у це вірити. Істина для практичних цілей, для тут і зараз. Істина така ж важлива, як прасувальна дошка, і така ж корисна, як паляниця хліба. Така практична, щоб зробити війну, голод, насилля і ненависть непотрібними, як, як одяг тут у гнізді проте спершу вони повинні вивчити марсіанську це єдина перепона знайти людей достатньо відвертих для того, щоб повірити в те, що вони бачать а потім важко працювати це ж важка робота вивчення мови і цього можна навчити композитор не може написати симфонію англійською і наприклад п'яту симфонію бетховена не можна висловити англійською вона посміхнулася. Але Майк ніколи не поспішає. День за днем він відсіює сотню людей, знаходить кілька десятків, а з них дуже мало тих, хто вливається у гніздо. Тих, котрих він продовжує навчати. І одного дня Майк зрозуміє, що хтось із нас цілковито готовий для того, щоб вийти назовні і створити інші гнізда. А потім це почне рости, мов сніжна куля. Проте в цьому немає поспіху. Жоден з нас, навіть з тих, хто у гнізді, не є справді готовим. Правда ж, Люба? Бен підняв очі, чомусь наляканий останніми словами Джил. А потім дуже здивувався, коли побачив жінку, яка нахилилася до нього зі спини, щоб запропонувати тарілку. Жінку, в якій з запізненням впізнав ще одну верховну жрицю. Доун. «Так, це вона». Його здивування не применшував той факт, що вона була одягнена так само, як і Патриція, за винятком татуювань. Проте Доун не здивувалася. Вона посміхнулася і сказала. «Твоя вечеря, мій брате Бен, ти є Бог». М -м, «Ти є Бог». «Дякую». Він знову здивувався, коли вона нахилилася і поцілувала його а потім принесла тарілки для себе та джил. Сіла поруч з іншого боку і почала їсти. Він подумав, що коли він і не бог, то у Доун були всі риси, які асоціювалися з богиною. І йому радше було шкода, що вона не сіла навпроти, бо він не міг потайки розглядати її. «Ні», – погодилася Доун, жуючи, – «ми ще не готові, джил». Але очікування наповниться. «Такі справи, Бене», – продовжила Джил. «Наприклад, я зараз рідко їм. Але Майк їсть раз на 24 години. І не їстиме доти, доки не виникне потреба. Ти приїхав у дуже насичений день, тому що та група переходить на восьме коло. Потім, коли Майк закінчить церемонію, він їстиме як порося. І це підтримуватиме його сили так довго, як йому знадобиться». Окрім того, ми з Доун стомилися. Хіба ні, Люба? Точно, стомилися. Та я не надто сильно, Джиліан. Дозволь мені провести цю службу. А ти тим часом зможеш побути з Беном. Передай мені ту мантію. Ти збожеволіла. О, здогадлива маленька голівонько. О, моя любове. О, мамо-спанк. Бене, вона працює вже майже так само довго, як і Майк. Ми обоє можемо працювати так довго, але їмо лише тоді, коли голодні. І інколи нам потрібно спати. А з приводу Мантій, Доун, це було останнє зникнення Мантії у сьомому храмі. Я маю на увазі, потрібно сказати Патті, що слід замовити ще партію чи дві. Вже замовила. Мені слід було б знати. Ось ця, здається, завузька. Джил посовалася в ній, що значно більше стурбувало Бена ніж ідеальна і неприкрита шкіра Доун. «Доун, ми набираємо вагу?» «Думаю, що так. Трохи. Це не має значення. Це допомагає, хочеш сказати. Ти була дуже худа. Бене, ти помітив, чи не так, що у нас Доун однакова фігура? Зріст, об'єм грудей, талії, стегон, вага, усе. Я вже не кажу про колір. Ми були майже однакові, коли познайомилися» а потім за допомогою Майка зрівняли наші параметри і втримуємо їх такими й досі. Навіть обличчя стали більш схожими між собою, хоча ми цього й не планували. Так сталося тому, що ми робили те саме, думали про ті самі речі. Встань і дозволь Бенові оглянути нас, Люба. Доун відставила свою тарілку в бік і підвелася, ставши так, щоб особливо сильно нагадати Бенові джил. Більше, ніж можна було б завдяки лише подібності їх фігур. Потім він зрозумів, що саме у цій позі Джил була, коли вперше стояла оголеною, як мать Р Єва. Отримавши запрошення дивитися, він це і зробив. Джил з повним ротом пробурчала. «Бачиш, бен, це я!» Доун їй посміхнулася. «Гостра межа відмінностей, Джиліан! Ти теж це так само контролюєш!» Мені вже майже шкода, що наші обличчя ніколи не стануть однаковими. Бене, це дуже зручно для нас бути такими схожими. Повинно бути дві верховні жриці. Саме тому ми обидві можемо проводити служби з майком. Ми можемо помінятися місцями просто посеред служби, а інколи таке робимо. Крім того, додала вона ковтаючи, Доун може купити сукню, котра підійде також і мені. Це позбавляє мене потреби купувати одяг. Звісно, коли ми його носимо. «Я не був впевнений», – повільно промовив Бен. «Що ви взагалі носите одяг, окрім вбрання жриць?» Джил виглядала здивованою. «Гадаєш, ми пішли танцювати у цьому? Ми надягаємо вечерні сукні, як і будь-хто інший. Це наш улюблений спосіб не дати заснути нашій красі. Хіба не так, Люба? Сідай і доїж». Бен вже достатньо довго дивився на нас. «Бене, у тій групі переходу, де ти був, є надзвичайно вмілий танцівник. А у цьому місті є безліч гарних нічних клубів. І ми з Доун так завантажуємо нещасного друзяку, проводячи з ним безліч ночей підряд, що мусимо допомагати йому не заснути під час мовних занять. Проте з ним все буде добре. Щойно ти досягаєш восьмого кола, тобі більше не потрібно багато спати». «Що змусило тебе думати, що ми ніколи не одягаємося, Любий?» «Емм...» Бен врешті-решт таки розповів їй про незручне становище, в якому опинився. Джил дивилася широко розплющеними очима. Потім почала хихотіти, але відразу ж припинила. І Бен усвідомив, що досі жодного разу не чув, щоб ці люди сміялися. Хіба лише простаки на службах? «Зрозуміла». Любий, не мені ця мантя лише тому, що маю вести службу. Проте, якби я грокнула, що це непокоїть тебе, то точно зняла б її ще до того, як привіталася, навіть попри те, що не була б впевнена, що матиму ще одну під рукою. Ми так звикли одягатися чи роздягатися, залежно від того, що нам потрібно робити, що я просто геть забула, що можу поводитися неввічливо. Любий, зніми ці труси чи залиш їх, зроби так, як тобі зручно» м <гум> Просто не переймайся цим!» Джил посміхнулася, і на її щоках з'явилися ямочки. «Ти нагадуєш мені той випадок, коли Майк вперше потрапив на громадський пляж. Тільки навпаки. Пам'ятаєш, Доун?» «Я ніколи цього не забуду». «Бене, ти знаєш, як Майк ставиться до одягу? Він його просто не розуміє. Чи не розумів. Я навчила його всьому». Він не бачив в одязі ніякого сенсу, навіть захисту, поки з великим здивуванням не грокнув, що ми не такі невиразливі, як він. Щодо скромності, він дійсно скромний в істинному значенні цього слова, так що це навіть приносить біль. Але тілесна скромність – це не марсіанський концепт, і вона не може ним бути. І лише нещодавно Майк грокнув одяг як прикрасу, після того, як ми почали експериментувати з різними костюмами під час наших вистав. Але, мене, хоча Майк завжди робив те, що я йому казала, без різниці, чи грока він це, чи ні, ти й уявити собі не можеш, з якої кількості дрібниць складається вміння бути людиною. Ми витрачаємо 20 чи 30 років, щоб вивчити їх. Майку довелося вивчити їх ледь не за одну ніч. Звісно, в його знаннях є прогалини, навіть зараз. Він робить щось, навіть не знаючи, як це роблять звичайні люди. Ми всі його навчаємо. Ми з Доун особливо. Всі, окрім Патті, яка впевнена, що будь-що з того, що робить Майк, є ідеальним. Проте він все ще грокає суть одягу. Він грокнув більшість неправильностей, які розділяють людей. І знайшов спосіб дозволяти любові спонукати їх до зближення. Нещодавно він усвідомив, що для якоїсь частини людей цей бар'єр потрібен. Принаймні для сторонніх. Але тривалий час Майк носив одяг лише тому, що я казала йому. І коли говорила, що він мусить це робити. Але якось одного разу я йому про це не сказала. Ми були тоді в Нижній Каліфорнії. Саме в той час познайомилися, фактично перезнайомилися наново, з Доуном. Ми з Майком зупинилися на ніч в одному з тих великих розкішних пляжних готелів. І він так хотів грокнути океан, повністю зануритися у воду що наступного ранку дозволив мені поспати, а сам пішов, щоб вперше його відчути. Я не усвідомлювала того, що Майк нічого не знає про купальники. О, можливо, він їх і бачив, проте не знав, для чого вони були потрібні. І мав з цього приводу дещо змішані версії. Він точно не знав, що їх потрібно було надягати у воду. Для нього ця думка майже єротична. І ти знаєш суворі правила Джубала про дотримання чистоти в басейні. Тож я впевнена, що до того він ніколи не бачив плавок. Пам'ятаю, як одного вечора безліч людей штовхали у воду вбраними. Проте це було напередодні того, як Джубал збирався негайно вичистити басейн. Бідний Майк. Він спустився на пляж, скинув халат і пішов до води, схожий на грецького бога. І так само мало обізнаний з місцевими звичаями. Коли розпочався скандал, я, прокинувшись, швидко схопила одяг і спустилася якраз вчасно, щоб не дати його заарештувати, і забрала його назад до кімнати, де решту дня він провів у транці. Здавалося, Джил занурилася у спогади. І тепер я теж йому потрібна, тож мушу бігти. Поцілуй мене на ніч, Бене. Побачимося вранці. Тебе не буде всю ніч? Напевно. Це справді велика перехідна група. І по правді, Майк просто займає їх чимось останні півгодини чи більше, поки ми тут говоримо. Проте поки що все нормально. Вона встала, легенько потягла його за ногу і впала в його обійми. Через якийсь час вона перервала поцілунок, але так і залишилася в його руках, буркочучи: "Бене, любий, ти брав уроки. Треба ж таке." Я. я був повністю вірний тобі, по-своєму. Так само, як і я тобі. Це найкращий спосіб. Я не скаржуся. Просто думаю, що Доркас допомогла тобі практикуватися у поцілунках. Трохи так, можливо. Проноза. Отак, і я завжди була пронозою. Група може почекати, поки ти поцілуєш мене ще раз. Я спробую бути Доркас. Будь собою. Добре, буду собою. Та Майк говорить, що Доркас цілується досконаліше. Грокає поцілунок більше, ніж будь-хто інший. Досить базікати. Вона замовкла, ненадовго, а потім зітхнула. Група переходу чекає. Ось чому я йду. І сяю мов світлячок. Подбай про нього, Доун. Подбаю. — Краще поцілуй його просто зараз, і ти зрозумієш, про що я кажу. — Я це і збираюся зробити. — Бувайте, любі. Бене, будь хорошим хлопчиком і роби те, що тобі скаже Доун. І вона неспішно вийшла. Доун піднялася, стала навпроти нього і підняла руки. Брови Джубала поповзли вгору. Припускаю, що зараз ти збираєшся розказати мені, що в той момент здав назад. Хм, ні, не зовсім. Назвемо це осічкою. Чесно кажучи, я можу розповісти про це небагато. Я мав справу з неминучим. Джубал кивнув. Ніякого іншого виходу. Ти потрапив у пастку і не міг утекти. У результаті найкраще, що міг зробити чоловік – це спробувати домовитися про мир. І він додав. Але мені шкода, що через цивілізовані традиції моєї родини хлопчик не знайшов спільної мови з жителями джунглів Нижньої Каліфорнії. Думаю, я вже не хлопчик, Джубала.